Bidasoaldeko herri mugmen duen irratsaioak. Pazu mediak eta antxeta irratiak ekoiztutako emankizunak Poliki? Pentsatu, osasun mentala, patxada, ausnartu, buru jabetasuna, herrien nagusitasuna, lurra, natura, bioanistasuna. Txingurri Otsak Palimoi, Arratxaldon Eta Arratxaldon ere gure Entzule guzti bai. Txingurri Otsak entzaldete, antxeta, txapa eta Zintzilik irratietan Eta horkoan poburri antides, Antidesarroillista edo garaperenkeriaren keriaren ez, Bea? Kostatzen duen desatea Kola, kosteru, eh? bai, bai, Kola, koster, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Ba, osa, ondo, eta ongietorriak bera zurrengo orduan egongo bera hemen zuekin guztiekin eta espero dezagun baikartzen ditugun gaiak ez dituguna kasalduko normalean edo ohikoa den moduan baizik eta sorpresa izango dira ez? Sobre la martza zarenden bezala Martxaren arabera <risa> ba, ya, bueno, Espero dezagun gustora egongo zaretela, goxo goxo Iratia entzuten, ba horrengo ordutxoan hemen gurekin. Etaundo iruitzen bazaizu bea, ba azaldu ez dugun lendabiziko gai horrekin hasiko gera. Bai, bueno, hasiko gea notizia berri umoretxu batekin. Mm -hmm. Juan Cruz Lakastak serio demonion, berria notzaiaren bostean idatzitako berri batekin. Kontzeptua du izena. Gipuzkoako diputazioak lodosa sartagudako ibaialde ikastolari hogeita lau mila euro ematea injerentzia hutsa da. Jolanda Barzina diputazio buruaren arabera. <glari guztipan br debrisara> Ingerentziaren kontzeptua etzaigo argi geratu. Hainbat galdera sortu zaizkigu Herriberan, uholde handia gertatzen badira eta gipuzkoako zuiltzaiak laguntzera joaten badira hori ere injerentzia izanen da. Herriberan, lurrikara handia gertatzen bada eta nazio batuen erakundeak kasko urdinak bidaltzen baitu hori ere injerentzia izanen da. Espainiako gobernuak itoizko urtegia, Nafarroako ubidea edo abiadurandiko trena ordaintzea injerentzia alda. Nafarroako Opus Deiren unibertsitateak eta bere ikerketa zentroak Nafarretik kanpoko hainbat diru laguntza jasotzen ditu. Hori ere injerentzial da edo injerentzia bakarri da kanpoko norbaitek Nafarroako gobernuak kondonatu nahi duen hori salbatzen laguntzea. Hor dago galdera. Saldiaroak Plabeta Jaurlakastaak planteatzen dutena. wusste es nicht, dass es Kind war. Alles war ihm beseelt und alle Seelen waren ein. Eta honen berri eman diesu duela, bueno, joan den egunetan. Eta hausia da, baionan, e, merkatal ganbarak burutu zuen protesta bat orain honetan abiadura, handikotrenaren alde. E, Horrel kartu ziren, enpresariak eta merkatal ganbararen ordezkariak. Eta, ba, bota zituzten leloen artean hemen ditugu batzuk. Adibidez, el TAF es la solución más ecológica posible a la realidad del incremento del tráfico rodado. <risa> Pedro es nahola que esan zuen bezala gure enpresei eta garraioari liakortasun gillo eska, eskainiko dio, <risa> Gregorio Rojo, Eusko Ganberakoak, esan zuen, sobre el TAF pivotarra la economía y el crecimiento nuestro futuro más cercano. <risa> Eta, aleen juze, eh, akitaniako burua, esan zuen, ez da egila, iparralde atzeteen horka dagoela, horrela, erakutsi dute, autetziek. <risa> lastianttzula ezin duzuela ikusi baina limoek ikusi dezake hemen ordezkari guztiak? Argazki polit batean agertzen dira ez. Kamisetekin Kamisetekin <risa> altzeteren aldeko kamisetekin. vamos. Honek ez dauka eh? desperdiziorik Olako lelo zenzu gabe zen Zoragarriak eta utxalak bota ondoren gainera jartzen dituzte kanbesetak. Claro, bai, ez beraiek ere kaleko sentimendua dituzela eta bate egiten dutela baldarrikapen seaber griñorekin, ez? Beraiek ere kalekoak direla, beraiek ere herritarrak direla, ez? Seren e, protesta honi ikutsu hori eman diote, ba zirudian herritarrak horren alde zeudela. Baina kadek e, goz, kontrako goza erakutsi zuen, kampoan egin zuen protestarekin. Eta gania a, abia trenaren aurkako protestara animaliak ere bai hunzilen. Hori da. Ez bakarri gizakiak. Hori da. Gizakiak eta animaliak bate ginez, inguru giroaren alde. Hori da, Beste musikatxo bat entzungo dugu, urrengo berria prestatzen duzun bitartean, edo ja daukazu prest. Daukago prest, baina jasartu musika nahi bali maduzu. Na, musika pixka batekin, lagundu eta izango berria. Hola, les voy a hablar de un lugar íntimo y acogedor Courtesy Motel es un oasis de amor en plena zona metropolitana Y el precio es de 499 dólares, un regalo Nancy ¿eh? Aprovechemos la oferta de un bono de 50 dólares en Chemical Bank Pagado por el US Army Hemen daukagu, atzoko berrian bertan, argitaratutako berria. Urbasan Gaz Naturala erauz daitekeen ikertzeko baimenak eskatu dituzte. Urbasan eta lokiz mendilerroan, Gaz Natural eskonmentzionalak, badagoen ikertzeko probak egiteko baimena, eskatua du Frontera Energy Corporation, Enpresak, ekologistak martxan taldeak, azaldu duenez. Nafarroa, Gipuzkoa. Eta arabako lur ere muzabalak hartzen ditu eskaerak. Bederatzi putzu zulatu eta aietan zundaketak egiteko baimena eskatua du. Aragoiko mugan ere ursaingitik oloritzera lur ere muzabal batean probak egiteko baimena eskatua du. Eusko jaularitzak araban zubila herrian egin nahi dituen zundaketen Antzekoak diran, Nafarroakoak, Nafarroakoak. <totipatik> Lur raspian egon litekeen grasa erausteko frakin edo austura hidraulikoa erabiliko litzatekeela eta oso kaltegalria dela ohartu arazi dute ekologistek. <totipatik> Taisuzen ere Hurrengo saio batean konbidatu dugu konbidatu bat eta gai honetaz hitz digu Fraki nari buruz. Kaiser sose si hay idio en ese la existe no kaiser sose la kaiser sose tanza un areni idiota ginten kaiser sose kaiser sose si hay idio en ese la existe no kaiser sose la akingo du zuenez larunbatean larun Joan dela larunbatean ez aurrekoan manifa bat gertatu zen Donostian eta manifa horretan Gipuzkoa ezberdin baten alde edo eredu gizarte eredu beste gizarte eredu baten aldeko manifa gertatu zen eta bertan e, martxan dauden azpiegitura Gipuzkoan martxan dauden azpiegitura erraldoien aurka eh manifestatu zen hainbat hain lagun manifestatu ziren eundaka lagun hartu zuten parte, manifestazio horretan, eta hienderte eredua aldatzeko eskatu zuten eta azpiegitura handien zentzu gabekeria, iruzurra eta geiegikeria agerian utzi nahi izan zuten garitano aldu nagusia, hortze egon zela azpimarratu du uprentze asku indarraketen gabe gurren egunetan, Ez da oikoa ez, politikari bat ikustea, garapena eta askunde ekonomikoa hauztzitan edo kolokan edo zalantzan kartzen duen ekimen batean inondik inora ere. Oiko politikariek ikustarazten dutenaren aurka, jendartearen nildo nagusi bat dagoen ereduarekin, adoses dagola argi argi irakutsi zuen larun bateko ekimenak. Azpikitura bakoitza, Hemen salatzen bai ziren takiaakingo duzuenez, Donostiako Metroa erroskailua paseiako superportua lesoko e, lesoko plataforma intermodala, baita ere plataforma logistikoa HT nola ez eta bar eta bar eta bar. azpirtura bakoitza ezin da era isolatuan hartu eredu berberaen inposaketatarren emaitza baitira, Eta burua uste erraldoiaren piezak besterik ez. Oiko politikarien azmo txikitzaiek ez dute etenik ez dira inoiz hasetzen. Naturguneak aukerari gabeko lekuak dira beraien eta eremu funksionalak bilaka, bilakatu nahi dituzte. Ez da harritzekoa, interes enpresarialen ordezkariak direla kontutan hartuz. Izan ere, nekez antzematen da non bukatzen den politikaria eta nun asten den empresarioa. Hortze dugu, EAEko aurreko garraio salduburuak eta biadur handiko trenaren aurkarien aurkako borroka lari zutsua eta nekaizina, Nuria López de Gerenio, gaur konfesbazkeko ordezkaria. Edo imaz jauna, politika utzi eta petronoren hasi lanean. Kasualitatea izango da kanpoko kaiaentzako dagoen asmo nagusia Apolo energetiko bat eraikitzea izatea. Duela bi aste txingurriotzaken izan genuen Mikel Alvarez eta berarekin hitzein genuen azpiegitura handiak sustatzen duen eredu ereduaren izaera zapaltzaileaz. Eta joan den astean gertatu ez beharra, Izaira txapaltzaie horren da garbia besterik ez da. Bilangile, larri auritu ziren, atxeteren, antzuolako lanetan gertatutako leherketaren ondorioz. Natura bortizki txikitzen duten bitartean, pertsonak, pertsonen bizitzak eta ongizatea zuzenki erasotzen dute aipatu politiko eta enpresarioek. Hori bai, era demokratikoan. Beaiek baitira herriak aukeratu dituen ordezkariak. Herriaren hitza bere ganatzen dutenak hain zuzen ere. Atzeterako, egiten ari den tunelik, handienaren, handienaren ia azazzpi kilometrokoaren barruan zeuden antzuolan lanean ari ziren bil langile leharketa gertatu zenian. Korputzatal batzuk erre zituzten eta Cruzzezeko hospitalpitalera eraman zituzten. Joanden abuztuan, joanden abuztuan ere, hogeita beratzi urteko langile batek piezarraldoi, langile bat piezarraldoi batek zapalduta izan zen. Beste zauri larri batzuk sufritzeaz gain, hanka bat anputatu egin zioten. Duela bihazte, beste langile batek hautsi zuen peronele gorretan. Joanden urtea langile bat hilzen tolosako lanetan, goizeko ordu txikietan, Mionerekin batera mildu zenian. Beraz, 2008 urtetik onerat, onat, bost langilek galdu dute bizitza HZen lanetan, garapenari mortizkeria eten gabe daario. No, no. Paso esan dugun bezala anitzak izan dira hau txaiaren bostean donostien egin zen manifan, salatu izan genitioen, azpigitura gerraldoi eta txikitzaiak baina manifa horren ondoren egon ziren iru aste ekitaldiz beterik eta hoietako oie, batzuen berri eman geni zuen. eta ekitaldi hoien anistazunak erakusten du Herrri mugimenduari dira azpigiturauen lan, hauen aurkako lanean, urteetan eta urteetan eta hoien aurkako lanean egoteaz gain, baldarri ba, zehatz batzuk dituzte ba, jendarte eredu hau aldatzeko. Komentatu geni zuen aurrekoan Pablo Sastrek egin zuen e, kortsuuenean bere liburuari buruzko hitzaldia e, gizarte giza jendearen itzzea, eta berak hitzali e, horretan hausitan jarri zuen aurrerapena eta teknikak e, karritako balizko aurrera edo ongizateak. Egon zen mendi bat, e, lasartetik, zubieta menditik eta burut, buruntzatik, eta hortxe espetxe herraldoia eta errauskaio itzela, e, itzela irakina dituzten bi ere ikusteko aukera, izan zuten martzistek, eta baitare arrobiaren txikizioa e, arrobia, arrobiak e, sortzen ari den txikizioare aukera izan zuten. Baserrien egoeraz itzegin da e, egun hauetan eta horretarako oso interesgarria den pelikula bat baserrien bizitzaren erresistentzia aipatzen duen Pelikula bat, e, ikusteko aukera izan zuten lezoko e, txerrimuño, agian noiz baita e, irungo lakasitara ekarri dezakegu, ere, limoi, ezta? Bai, bai, abe, rekertzen dugu, bai. Orain de, badaude, bazerritarrak resistitzen eta pelikula honetan hori erakusten du. Txoriak kantari edo zerbait daukai zena. Barkatu norbaitek entzuten baldin eta ez da hori izen burua, baina zerbait txoriei buruz esaten du. Edo txorien azken kanta edo zerbait esan diate, beretan pena merezi duela e, ikustea pelikula hori. Gero saio honetan noiz baita gurekin izan dugu Iñaki petsa romanek ere bere liburua lurra zorua bailitzan aurkeztu zuen inak urreztarazuk eta ekaitza partegik borruka sozialak eta instituzioi buruz, aditzu ziren eztabaida tabai da batean. Joanden igandean atzu ez aurrekoan e, bimendi martzea burutu ziren. Bata, bueno, duela abiazte barkatu, bata lesotik abiatu zen, oi hartzun leso gaintzurizketako plataforma logistikoaren eta superportuaren egitasmoen berri emateko asmoa zuena. Eta beste bat, antzulatik igaro zen, abiaduran dikko E, trenaren lanak jadenik sortzen ari diren kalteak bertatik ikusteko. Izan ere, gipuzkoa oso lurralde txikia daukagu. Hori bai, txikia bezain ederra, oraindik. Baina nito, itotzen ari dira, hainbeste azpiegiturekin. Ta gure lurralde txikiak, laiz terrezin izango du arnasa hartu, eraiki rokeri edo erokeri eraikitzaile honi garaiz fren horiek jartzen ez badiogu esangabedoa Lurra karnasa hartu ezin badu guk ere ezin izango dugula bizi daun. Edo nahi al baiara muino mendi baso eta zuhaitzzi gabeko gipuzkoa batean bizi Lagunen an ustia pasa ta confianza os se goten dinya el carrinjo gogorro dos esta en i gabe, urtea pasata lagunk aldaatuekin dira, Etsaibi urtuzdorko bizitzaren aurrean eta denopuntsatzen genuen lagunik onena direna gaur guzti hori gezurutsa da. Gastenarrekusina zupen Donostiko buebar kalea, Buebar kalea. Ez ginno hartu etorkizun baten. guztiznetuko zena momentu baten gaurko egun itikusiz bakarik daude, Ezinekinik ezin bidatur kinen galepuko izna da, Donostiko Buebar kalea. Buleba Bulebaro street Eguzkiak kale argitzen du, eguerdiko ordu batak direlarik momentu hartan Bertan ikusten da morto bat, bakoitza daukala zareagin asko e Etxerako bidean badoaz jolasean Aprovechatuaz momentutxo hori Beste alde bat ez ezagun aspaldiko bat Badoa etxera hogia esku handuela Gogoratzen aiz gazte temporaz asko Ume horiek bezala ginela Beti elka jolasean etxerako bidean Janon doren ikastolarako bidean Jolaz orduetan lagunekin kolasean Eta arratxaldean aztu gabe Donostiko bule Balustrade Boulevard Boulevard Street Andito en sudden MBC tagu Egun en un aurrera quien ver baita gente arena arte y movi técnicas ten este un que escubidea gogor defenda zen y ahora tu cabeza tu ko ada da gunnez egun bizitza gustukotuunehiango borrraagoa da, Laeitasun pixka bat ditu naan horrotxedokat. Donostiko bue bar kale lagunkinnekteko momentu bat, zarazoa kontatzen hala irrifarrez, momentu guz Donostiko buebar kale bat. Eta lehen aipatu ditugun hitzaldi eta ekimenen artean, azpimarratu nahiko genuke, e, groseko kulturetzean, Gertatu zena duela astetapiko. E, ara etorri baitzen Cesar Manzanoz e, salaketako ordezkaria. Eta bertan, bueno, kontatu zigun makroespetxe en Eta benetan errealitate ikaragarria izutzekoa. Nola eraikitzen nahi diren, bueno, orzubietan eraiki nahi duten e, makroespetxea. E, zaiako e, jadanik e, gazteizen edo Baie, araba inguruan eginduten beste makrospetxe baten ba, eredu berberari jarraitzen omen dio, izan ere egiten omen dituzte en serie makrospetxe hauek. Eta badukate oso itxura modernoa, dena oso garpilla oso na, baina nizaten dira bere, bere, bereien barruko bueno, araut, arautegia eta presoen bizibaldintzak, inoiz, bineon, zorrotzagoak imaginatu dezakezuen ez. Eta gaina ez da, macros, e, Euskal Herrian egine dutenez, makrospeche bakarra ez? Ez ez ez, iru beste bat, eraikitzen ari dira, araban esan dugun bezala beste bat, dakidan ez gutxien ez iru. izango da, behar dutela jende asko bertan sartu edo? Eh, Hona imaginatu, ba zenbat jende sartu nahi izango duten no, horrez, ba... Gutxiz procesi. badira jada, ba, Estatu Españolan erdiazmatuko dute zen baina uste dute... Ba, biztan deri araberako preso oso ondila dela. Mm -hmm. Bai, bai. Oso ondila. Eta ez da ere kasualitate bueno, guztu nahi dutela eraiki makrospetzea irrauz gaioaren onduan, ez da? Ematen du, bueno, ba, soberan daukaten guztia ez ba hortze, ba leku berean ez, mm -hmm. jarri nahi dutela. Eta komentatzen zituen gauza batzuk benetan, ba Larriak, riak baita pentsatzekoak ematen digotenak, bueno, esatzen zuten guztio dakiguna ia da baina e, kartzelan sartzea dela de facto e, sartzea estepzio estado batean, gure eskubide guztiak e, guztiz e, anulatuak geratzen direlako kartzela barruan eta eh portaera onaren arabera soilik Eskubide horiek eh, joaten zea bere ganatzen ez. Baina, prinsipioz, ez dituzu eskubideak. Edo eh? zein gizakiok beharko luken eskubideak. Hor bertan bera geratzen dira behin barruan. Eta beste dato aipagarria. Ai pagarri, ai e, izan zen, ba, zen bat dirua dedikatzen den. Eh, eta, bueno, aipatu zoen euskabarri. Euskal elkartegoan dauden bertako bertan jaioak dauden pertei eh, erreparatua kartzelan dauden pertsei erreparatua horre ba, egiten den gastua izaten da bueno, eh, izugarria eh, ez daki ziren hiru eh, millioi euro Hiru eh, mila milioi euro urtean eta eh, berak egiten eh, zituen kalkuluen arabera E, ba, diru kopuru hortatikan, e, zenbat gastatzen den makroespetzearen eraikuntzan beran, makroespetzearen mantentimenduan beran, gero aparato politiko represiboan ez, epaiak fiskala, abokatuak, polizia, hori dena kontutan hartuz, e, diru kopuru hori banatuko, baldin banatuko balute preso dauden jendearen artian, presoiek ez luketez zertan ek, delitorik seien behar, zeren denok dakigunez, horrez bueno, daude empresarioak, ez? edo milioi asko lapurtzen dituzten da eta, lapur txiki edo bueno, edo zein delito induen preso xumeak, ez? Eta bueno, ba, zuen zuen horrenenguruko absurdoa eta horren inguruko injustizia. Eta benetan, iruditu zitza egon, ez nahez, eiten ari dira, ba, salak bezalako erakundeak, ba, preso, aman komunak deitzen. Ditugon presoekin, eta ni guztu dut, nurri handi batean politikoak direla, ere? Zerremona, bueno, asken finean dira jendartearen injustiziaren ondori joa ez, egotea beraieko horregotea. Ondo hori aipatzea, ze askenean ematen ba, du azpiegiturak e, bakarrik natura suntsitzen dutela, baina e, gizartea eta gizakiak suntsitzen dituzte, eta makrosbetxeak ba, horren adibide e, garbia dira, ez? Bai, agian muturreko adibide bat, baina nahi zuzen ere, ara horre ikusten dugu askotan, zai honetan ez, esaten zaiatzen garen nahi zuzen ere, inguru iroa, De bueno, ba, bizi modua, bizi kalitatea, e, bizi baldintza, karremanak, e, natura, dena eta dena bat e, inberko luke ba, gu, gu, guztiok jendartu osasuntzu bat, ez? Eta justoa izateko. Eta horren alde, seguro gure horrengo gonbidatuak ingo duela, ez? Gonbidatu bai, kerezi, haizango dugu horrengo minuto berezi bat. Izan ere gaur herri eh, hotxak, eh, antxeta erratian, izango dugu amalurraren nahotza entzuteko aukera. Bagutsi barru eta hori baino lehen musika pixka nere gonetatik sortu zinetin gizaki koloretsuak. Piskat zuekin aserretu tanabiltzen egin diazute telefono zitua itea, katxarro maltsurro negin, baina, bueno, ba, komentatuko dizuet piskat, larun batean donostin, orain, aurrekoan gertatu zena. Manifestazioa oso dokun zen, baina... E Guraldiak ez egun utzi guztiz betetzea donosti, baina erdi abeintzat dortu genun. Eta gero, bukatu zenean, txibatu ninduten etorri zirela burukarratu batzuk. Burukarratu hauek izan ziren, Patxi Gris López, Andoni Grisagoiti, Grisinigoik Uiu, Irungo Alkatea Jos Antonio Grisano eta Grislanda Marjina. Eta ni, gero, amalurra izarki, asko azk, aserretu az nintzen hauekin, zen ez nuna ia negotea. Baina, bueno, komentatun un pixkat zerrariziren egiten, ba, asitziren jo egiten, txorua hauek, nahi zuterako txikizaren dozbanarea iritsi, gero, ziren saiatzen bretxak, Bretsan obra batzuk egiten eta horlaabaki zuten nola diren eta gero aurreago hasi e, ziren bilera bat egiten Euskal jader e, nola da e, euroizkualdea jo eske politiko hauek zak egite nola egiten, dituzten zaak izenak eta hasi ziren euroeskualdearen bilera egiten Hor, e, Grislanda margina, ez zen sartuz. Kero, claro, berak obsesio nazionalista honet hauetan ez da sartzen. Eta e, Jos Antonio Grisano ere kanpoan kampoan zuten arkateek ez daukaterako inyungi hemen, beti bezala. Eta gero ya, hasi zen el konejo del gobierno. Hor, e, Patxe Gris López asek zen hitz eta piz, beti bezera, ezagit zer, emango dizuet, ezagit zer bat, asek ziren da antzatzen, ezagit zer dute, ze nolako mobida sortu zuten. Izu barria. Eta orduan, bapatean, angertu zen, kriston bandi polita. Kristona ezu eitz Eta hasi ziren gerozta garri, gehiago garras egiten. Eta baki zuten zerra asiziren egiten. Dena porlanez bete zuten. Amalura innaiz zuten. Nei innaiz ninduten. Eta, ja, lortu zuten egin eh, superportu bat egitea. Autopista bat. Eta, e, eskentzak itzzei basa keri behiago. Ha zentro komertzialak eko dena eko esatzen zuten, da dena sosten nibilatzea aren izenean, baina nik ez nuen ulerz ere zer, zen nitozen ari nintzen. Eta bukaeran abestu zuten rap bat que si bilbotik gasteizera kon un par de kojones, no seke, machista gutxak beti bezela, Eta azkenean irabaze da nuen. Guk, bai, guk irabaze da nuen. Azkenean tarta aundi-aundi bat bota genien. Eta sopoz iker ditu beti etderak. Zerritu ditzen zeitzu, eh? Ba, izan eh? da, ba, ezkertu nahi dituzua balurra, ba, ba freskotasun pizkabat ekartzea gatik, herri hotxetara, hemen, e, txinguri hotxetara. Zue, egun e, aster horregotea Bai, bai, ba hor bueno, ba, jarraitu, jarraitu nahi dugu zurekin batera, eh? zure, zure eskutik eh, gure bidea egiten, Amalurraren defentsan. Eta ikusten duguzuk ere, ba, resist resistentzia dako daukazula, ez da Amalurra? Beti, beti, hori beti. Oso ondo, hor ba, jarraituko dugu, eh? gizon, kriz, Chepel, Azpergarri, zuntzitzaie, txikitzaie, hauei, kaina ematen. Mila esker. Zuri, zuri. Haupa malurra, gora. Haupa. <laughs> Jutu gutxi barru, e, joan den ortsaiaren lauako e, manifaren antolatzaietako batekin itzaiteko aukere izango dugu, mila elorzarekin, elkarranako kidea. Eta sarrera e, moduan, aipatuko ditugu ba, manifauetan aldarrikatu ziren hainbat puntu. Batak esaten du, gipuzkoako lurraldeak, hain neurri txik, txikikoa, Eta industria garapen handikoa izanik azpigituren hedapen izugarria jasandu iraganeko azken urteotan. Itzondako azkunde eta globalizazio ekonomikoaren aroan. Azpigituren edaketa horrek lurraldea neurrigabe iritartzeko eta metropolizatzeko joerekin batera inguramen naturalari eraso gogorrak. gorrak. Sonarde, sonalde erruralen eta nekazaritzako lurren galera. Inguramenaren artifizializazio gara gero eta handiagoa, kutsadura atmosferikoa eta akustikoa, aldaketa klimatikoan eragin handia eta oroar. narriadura ekologikoa nabarmena jasan duen lurralde txiki honetan eta herritarrengan eragin kaltegarriak sortu ditu. Hala, olako irudi kanpainak eta lorategi sornitzeko lanek apenas disimulatzeko gai direnak. Eta honen harira daukagu hemen diagonale gunkaritik ateratako dato bat. Eta esaten du azken amar urte hauetan el, elkarte autonomoan amaboz mila zurtzireun hogeita ma bi hektarea artificializatu direla e, euskal elkarte autonomoan. Eta, gero, bueno, e, beste aldarrikapen bezala, edo kritika egiten zen beste punto batzuk manifestazioan. E, bueno, Zalantzan jartzen zen, e, aspikitura hauen zilegita zuna, eta e, nola ez, salatzen zen, aspikitura hauek sortzen duten zulo ekonomikoa. Eta gauza e, importante bat esaten zutena ere zen, e, Bueno, eh, asken egunetik egunera argitarat eratzenari direlarik. E, inun, inolako rentagarritasunik ez duten hainbat herrilanekin egin diren, gehiagik eta pelota pelotazuen inguruko berriak, ordaukagu bidegin inguruko polemika, eta zer gartatu dire berreun eta piko milioi euro hoiekin eh, eibar gaztari, Gasteiz eta bigarren gerrikoaren e, lanetan eta gero ezatzen doa ezpiegitura egitasmo handien suribide ofiziala erretolikazko interes orokorraren izenean eta rentagarritasun sozioekonomiko eta antpleguaren sorrerari. Orduan, e, bueno, pues Biscabat honeta hitzeiteko daukagu telefonoaren beste aldea Mila Elorza, Arratsal Leon Mila epa bai, atsaldeon. Bueno, bai, agian hasiko gara, ba ez dakit e, zer moduz ziruditu hitzaizon bain lanarekin prestatu izan zuten Manifa Donostian egin zen manifestazioa. Bueno, eguraldi alde batera utzita egon ginen Gasteburu osoan e, aurrera, atzera zer rengu zer iragarri eta eta bueno, azkenian e, ausartu egin ginen eta Ba, Guztora, azkenian e, ikusten da ber, benetan, ba, errixak ondi gauza asko daukala esateko, eta batipat e, ba, zer eredu bultzatzen ari diren. Eta bueno, e, maniforretan esan bakarrikan ba, trenan inguruko jendia, bazan azpiegitura herraldoionen ingurukua. Egunotan e, behinda berri da entzun dugu, ba, batipat e, PNV aldetik, esaten e, ba, azpiegitura erraldoiak ere, badirela hospitzalak eta polideportibuak, eta ez dugun nahi e, haustia horretan, gubenetan hemen e, aipatzen dugu zer azpiegitura inguruen ari garen egiten eta behinda berri da aldarrikatzen duguna da, eixerien behar garela danok eta benetan itzegin gauza guzti hauetaz. Baina politikariek ez dute erakusten azmuandirik itzegiteko, ez da mila? Ez, ba ikusten dugun bezala, ba, ba bat elkarlana beran sorrera type, ba ze txalde politiko txukiritz egun eta ba donostiko manifa deitzaia pe, Ba, betikoak kanpo geratu dira azkenian ba, horrek interes ekonomikoak pultzatzen e, doitzue erritzarren interesa boltzoobarik eta babetiko jarrdu niian gabiz. Uh -huh. Dena den mani aurreko manifestazioarekin argi geratu zen gipuzkoarron Perzentain aguzi bat, batek salantzan e, jartzen ditu azpegitura handi hauek, ez da, gehien bat kontutan hartu zen nolako momentu bizitzenari garen, nahiko pasibitate handia dagola, ez, e, hainbat arloetan? Bai, e, ez dakiz egertatzen dan, e, azkenen gotezkundietan, gituzkoan, ba nahiko argi geratu zen jendiak aldaketa baten e, ba, dezioa daukala, eta instituzioak e, ba Gipuzkoan ikusten da bai udaletxeak bai iriburuko danostiko bertako udala eh diputazioa baskerianse alda ketegon dan orain benetan herritzarrape e, eh geura erantzukizuna dauzko, eusko ez dago bakarrik instituzioen eskutan eh ba dana baskerian herritzarrak izendargara bai instituzio horrei presinua itzendotzeunak Benetan, ba, bueno, herri ba, zen naixak, erreztatatuak izen da izen. Eta gipuzkoan, ba, egoera, momentu honetan, egoera ikusten da, ba, giro bat emateko ba, ukeria laguela. Ba, dior plantea, gauza asko, zaborra ba, bezala haidan ba, erraustegi inok ez dugun nehi gure herri zen. Orduan, inok ez da benen nehi gauza bat, ba, azkenian, ba, Ken duugu behar orduan zela lortu behar dugu gure esku dago bai zaborra ba, sailkatu, murriztu, hain bagauza hitzeko eta ba, azkenian e, proiektu guztietan horrela landu behar ditxugu, ba, ze alternativa diren etorkizunei nahi begira ba, lurralde e, orekatu bat manten zen jarraitzeko. Uh -huh. e, dena den e... E, manifaren ondorengo egunetan e, nahiko naiko kritikazorrotzak e, jauzi dira aldu nagusiaren orka, ez da, manifestazio honetan egoteagatik. Ezaten ari dira eskuineko politikariek e, gipuzkoa geldiarazin, bilduk gipuzkoa geldiarazin nahi duela, garapen ekonomikoaren orkako aurka doala, E, pankartero deitxu dute garitano, manifestazioan egoteagatik eta iritsi dira esatera e, goberno venezolano benezo, eta populista aurrera eramaten ari dela hori izan zen e, borja zenper irungo pepekoaren itzak izan ziren hori da daukatzen beldurra azkenian erritxarrak hauzardi eutibar dugu aurrera egiteko bebai Eta esateko ba, garela hor, e, gurekin dagoela eta ez e, benetan e, erak defendatzen da den lau laulagunekin. Eta gero gizartea dago hain, ez dakit, eni lagun bate beti esaten zeban endalaia ja urte asko gaixorik Eta uste dut errezia daukala, lo bai gutien, ez gizartea e, benetan e, jundaneko berroeta marurtietan, E, lortu diren lan e, baldintzetan e, aurrera batzu orain, golpe baten, uh -huh. galtzera goiaz. Eta inorrez da usartzen, uh -huh. ez errezatera. Uh -huh. Ez dakit, dire gauza batzuk, ezin direnak ulertu. Beti, hemen e, e, e, e, argi dau inok e, erregalau ez dauela, ez erritzen, opari bezala ez da ez erretortzen lan e, askoren ondoren gauzak izaten dira. Uh -huh. Baina ikusi gure aitxona mona, gure gura zuak, e, lortu ben, eta guk oen ez, eta esgara ez kapaz ezerre gure lurra zaintzeko, gure lana zaintzeko, gure oitzura, gure kultura. Eta hor dago etorkizuna, ikusten dugu petroliuan e, a, a, agortena beha, Ba, bere eltzera dauela hor, bere muturrera. Eta, hoindaukoa guondio aukera leengo moduak e, rekuperatzeko e, berri do nola er, e, itxin ziren gauzak, nola lan ziren, nola burua asko erabili behar zan, e, ikerkuntzan e, inbertitu derra dauela. Eta guk dana usten ari gara. Uh -huh. Bai, bai, eta... Bai, horrenarira milazu da, Mila, zu baita ere, bueno, ba, angiozarkoa zea, e, horrere kaltetu zuzenak zaretez, angiozarko lagunak, katzetek kaltetu zuzenak. Bai, azkenian ba, onartio izenda, e, ba, jera bat, nun ez dabe non hartu, e, inungo fabrika, inungo eserrez, e, ba, Zona rudal bat, horrela mantentzeko, eta uh -huh. aukerek, eta da, ba baten a, arotza dana bertako jabia, uh -huh. ba, aroste di bat, epi, ez, angiozaren esen zen, angiozaren, uh -huh. eh, ba, ba, bestu behar zen deku uh -huh. bat. Eta, derrepenten, duzkogu munduko zaborte di guztiak. Bazi, uh -huh. alta tensioko linea, e... Eh, eh, Abiadura handiko trena baiieran er pasatzen dala hasi deko barreniaan eta txikitsu itstzen dana, infarto bat izango dana orain obra denporetan ondio baiieran muturrian de departan issa bergara hasi dira. Uh -huh. Baina ja ikusten ari gara heengo trafikoa jedia, kanko gendia, tristia da baino horetan e, dabilen jedia bertako gentik ez dago dagoektroatzen. Eez dauelako betetzen hemengo baldintza minimuak uh -huh. eta nadia ba, iruta bosteudo arteko ba, gehien badira eta rumuak, bertan euren e, jaiotararritzen eindako kontratuekin onan ekartzen doitzuenak baldintzan negargarritzan Orduak e, bueno, e, esklabu den horetan be zirenak sartzen eta Ba, gero esaten duzko, honen eh, ondorez ba, lana etorriko dala. Gezurretan ari dira alde guztietan. Huri uh -huh. hemen angiesarren, ba, baserriz eh, osatutako hauzo badana, ba, parke periurbanuak eta proposamenak inpaktuak eh, gutxitzeko. Uh -huh. Zerdoen duz, alber. Parke periurbanu baten zer bihar dauen. En hemen doko biharra beste gauza batzuna da, eta guztazuek eta karrotzuenakin ez datorrona, ez ez? Er. Uh -huh. Eta ondio, benetan, angiozaren, ez daugugu proiektua bez. Uh -huh. Alde ja eta guk ondio, ba, e, e, proiektu konstrutibuan zain gare. Ondio, alegazinak itxeko aukera daukogu. Uh -huh. Eta zetendu zu, nola da posible, bi muturretaraino etorritxe garen nian. Hemen noin barbaridea badala e, ez dago sondeo batein da ganoraz. Mm Hor -hmm. duan, eta hori antzolan ikusi dabe bai, antzolako obran, eh, nola mm -hmm. iztripu batek hondan. Bai, bai. Alkenean, ez dago niongoi terkuntzaik egin da terrenuana formaliz. Hore da. Eta ba, tunnel baten zulaketan, bai, txuria gaza omen zauan, mm -hmm. hoi momentu sobria geratu dagoa, azkertu bai, bai. arte, ba, mm -hmm. segurtasun baldin zake, ba zaintzeko Orduan, Astertzenari aztert, dira zang, langi joiek zauritu ondoren, ez da? Oida gertatu leherketa dertatu ondoren, no, bai. Uh -huh. bai Orbego gertauzan iztripu oztegunean eta igande aztelen arte, zurru-murru e, inun gauza argirik ez uh -huh. Hor ikusten da enpresa erantzuleari Zain bortat, bortatzen zaio langilean bizitzaz da? Langilean bizitza hemen e, ez ere da. Uh -huh. Azkenian, e, ez dira bertako langileak ez izatera, uh -huh. bertako jentia ez da arduratzen iztipu baten aurrian, uh -huh. ba, emengo abalira bezala. Hiru e, egun nola egon gara entera ubari. Azkenean kanpoko jentia dalako. Ai, bai, eta... ba, bai, bai, gainera izugarrizko kutsu ez? Bai, bai. Eta gentian gain begagitzen dabe langabezian darendak eta, e, ba hori, nolakungo zara lanera iruta bosteudotartian orduak. Hori da, hori da. Argi dago bai, argi dago azpigitura erraldo hauek? E, ezin izango lukete, ba, eraiki ba hori esploz jendearen esplotazio hori gaue, ezta? Mila. Eh, argi ez da. duten da. dau, eh, lengo garaitsan eh, uh -huh. presoak erabiltze itxutela infrastruktura keitzeko, ba ja ja. da. Eh, pertsonian esplotazioa halla gara puntu batera inungo errespetik ezena bez Es eh, natura, mm -hmm. es eh, inguru, ez pertsona Hori da, ez... eta dena dena demokraziaren izenean, ez da? Bu, Demokratak bai, beraien burua deitzen dioten oiek dira Bai, bai, Onen... parte hartzea eta mm -hmm. etez jakue hauak e, itz politzekin Baina gero benetako parte hartzea bideratu bideranean Imposizioa eta ez dago, besteik, ez dago aukeraik e... Boizea gente akartzeko de erantzukisu bat azkenean goitzik plan eh, edo ganok bat zegara ez tabano batere difetzen dugu hori da edo bestela jai daukago bai eh, oin be, ba, ikusi beste ke estado eh Milabak, e, e, bai, egoera, uh -huh. ekonomiko. Bai. Nori murrizten poder economico bai nari murristenai idea ikusi berri dobe ba o ke rentasatzen ai diren dira emigranteak hori Bale, mila, ba, mila esker, e, bukatzen ari gara saioa. Bai, eta bai, mila gauza esateko, eta. Eskertzen dizugu pilo bat, baina ez da azken aldia gurekin egongo zaren azken aldia, dituko dizugu beste batean, ziur bai gaude, ba, ekimen hauek e, jarraipena izango dutela etorkizunean, bale? Bai, bai, jarraitu deaza gainera derrigorrez. Oso ondo, mila, mila esker, Hala, esker gurekin pastro. egoteagatik. Agur. Agur, gabon pasa. Antsetamedia.info Antxeta irratia, belaunaldi olorentzako komunikabideak Herri otzak. Herri mugimenduaren irratzaio Ausu mediak ekoiztutako eman izuna. Ba, bentxe utzi behar dugu dena, denbora amaitu zaigulako. Vale. Bera, uh, zenbendik anbi azter arte, beha. Hori da, ondo pasao? Ondo izan guztiak. Berdin. Eta horre arte. Vale. Aio